Alig ha lehetne élni itt a világ végén, ha a tél nem lenne ennyire hosszú, az éjszaka pedig így sötét. Az astronómus téli estéken és éjszakánként tekintetét az égre szegezve a falu szélén kószál, néha egy jó kézi tápcsővel, ha pedig nem odakint van, akkor a nagy tápcső mellettül, amely leszippantja a távolságokat a faluba, a könyvei fölé görnyed, egyik másik azon az ősi nyelven latinul íródott vagy a számítógépek képernyőjére mered, és sokat gondolkodik. A haja őszül, nagyon intelligens, sok mindent ért a világ mindenségből, amit mi fel sem fogunk. Néhányan megkérdeztük tőle, hogy megjelente neki Isten, de az asztronómus nem beszél Istenről. Talán elég neki az égbolt és a latin. A csillagok sosem hagyják el az embert, amit Istenről talán nem lehet elmondani. A csillagok mindig közel vannak, még ha a hétköznapokhoz láncolva nehezükre esik is egy kalap alá venni a közelséget és a csillagokat. Reykjavik meglehetősen távol van, szidni rettenetesen messze, de még az is csak egy kőhajításnyi a legközelebbi bolygóhoz, a Marshoz képest, amely 230 millió kilométer távolságra kering. Elég messze az astronómus számára, aki az öreg mazdájával a hosszú lejtőkön 110 kilométeres sebességet tud elérni. De persze minden paradox és viszonylagos. A legtöbb szónak annyi oldala van, hogy megszédülünk tőle, és az ember, akivel együtt élünk, távolabb lehet, mint a mars. Annyira távol, hogy azt már sem űrhajó, sem távcső nem képes áthidalni. De senki sem él meg egyedül az égboltból. Évek teltek el a kötött árugyár bezárása óta. Az asztronómus nagyjából kilenc éve nem kapja igazgatói fizetését. Akkor hát miből él? Az élet sok pénzbe kerül, akkor is, ha az embert nem érdeklik a magas nyomású mosók, a nagyobb tévék, a legújabb konyhai eszközök. Eltűnődünk ezen, de nem merjük kerekperec megkérdezni az asztronómustól. Tőle, aki a föld felületén kóborol, magasan, vékonyan, dús ősz hajával, szürke és beesett szemével, van valami szentebben az emberben, aki csak a közelébe kerül, Ösztönösen halkabban kezd beszélni, és igyekszik kerülni a pitiáner gondolatokat. A csillagokról, az égről, Kopernikusról teszünk fel neki kérdéseket. Másról nem igen, pláne nem a pénzről. Még az öreg Lára sem fárasztja a történeteivel, bár csak nekünk is ekkora szerencsénk lenne. Lára a távolból úgy néz ki, mint egy kis kövér erbetű, rettentően lassan mozog, de ahhoz gyanúsan ért, hogy beszorítsa az embert a szövetkezeti bolt, a bank, a rendelő valamelyik sarkába, és minden további nélkül mesélni kezdjen az életéről, és mintha jobbára egy mondat közepén kezdené. Elég hosszú élete volt. Ha az éveket ki lehetne húzni, mint egy mérőszalagot, akkor bőven elérnénk a Jupiterig. Vissza azonban már alig ha. De mi tudatlanok vagyunk, kevés dologhoz értünk és fülig merülünk a hétköznapok egy hangúságába. Miért zavarna hát bennünket egy férfi, aki az égboltot hordja a fején, és évente tucat számra kapja a leveleket a világból, ráadásul mindet latinul.